Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 10 Să ne uităm mai întâi dacă e cu putință să facem să dispară din ochii temnicerilor urmele trecerii mele, glăsui el. Toată liniștea noastră viitoare depinde de neștiința lor. Apoi, plecându-se spre deschizătură, apucă piatra, o ridică fără prea multă caznă, în ciuda greutății ei, și o vârâ la loc. Piatra aceasta a fost desprinsă cu destulă neglijență, adăugă el clătinând din cap. Așadar n-ai unelte. Dar, dumnata, Dumnata ai? întrebă Dantes uimit. Mi-am făcut câteva. În afară de pilă am tot ce-mi trebuie, daltă, clește, pârghie. Aș fi curios să văd roadele răbdării și dibăciei dumitale, spuse Dantes. Privește, iată mai întâi o daltă și arătă o lamă tare și ascuțită, prinsă într-un mâner din lemn de fag. Din ce ai făcut-o? Dintr-un cârlic de la pat. Cu un altă asta mi-am săpat tot drumul până aici, aproape 17 metri. 17 metri, se înspăimântă Dantes. Vorbește mai încet, tinere. Vorbește mai încet. De multe ori se ascultă la ușile deținuților. Ei mă cred singur. N-are a face. Și spui că ai scobit 17 metri ca să ajungi până aici? Da, cam asta e distanța dintre carcera mea și a ta. Numai că am calculat greșit curba, fiindcă n-am avut instrumente geometrice ca să-mi întocmesc scara de proporții. În locul unei elipse de 13 metri și 20, mi-a ieșit una de 16 metri și jumătate. După cum îți spuneam, credeam că am să ajung la zidul din afară, să-l străpung și să mă arunc în mare. Am mers de-a lungul coridorului în care răspunde celula ta, în loc să trec pe dedesubt. Toată munca mi-a fost zadarnică, fiindcă coridorul dă într-o curte plină de pasnici. Adevărat, spuse Dantes, dar coridorul nu trece decât de-a lungul unui singur perete de-al celulei mele, iar celula are patru pereți. Da, fără îndoială, însă iată mai întâi unul al cărui zid e format din stâncă. Ca să străpungem stânca, ar fi nevoie de 10 mineri care să lucreze timp de 10 ani cu toate sculele la îndemână. Celălalt perete trebuie să fie lipit de temeliile locuinței guvernatorului. Dacă am trece prin el, am cădea în pivnițele pe care guvernatorul nici vorbă că le ține sub cheie și am fi prinși. Iar ultimul perete dă... De... Ia stai puțin! Unde dă peretele ăsta? Era vorba de peretele străpuns de deschizătura prin care intra lumina. Deschizătura se îngusta din ce în ce până afară și, deși prin partea aceea niciun copil nu s-ar fi putut strecura, ferăstruica era întărită cu trei rânduri de zăbrele, care l-ar fi putut liniști în privința evadării pe cel mai bănuitor paznic punând întrebarea, noul venit trase masa sub fereastră. urcăte pe masă!" îi spuse el lui Dantes. Dantes îl ascultă, se urcă pe masă și, ghicind ce vrea tovarășul său, își sprijini spinarea de zid și întinse brațele. Cel care se numise după numărul camerei și al cărui nume adevărat Dantes nu-l știa încă, se urcă atunci cu mai multă ușurință decât s-ar fi putut crede la vârsta lui, și se cățără cu sprinterna la unei pisici sau a unei șopârle, mai întâi pe masă, de pe masă pe brațele lui Dantes și de acolo pe umerii lui Astfel, încăvoiat, căci bolta celulei nu-l lăsa să-și îndrepte trunchiul, el își strecură capul printre primele rânduri de zăbrele și putu să privească de sus în jos După o clipă își trase capul cu repeziciune Bănuiam eu, spuse necunoscutul și își dădu drumul de-a lungul corpului lui Dante până pe masă, iar de acolo jos. Ce bănuiai?" întrebă tânărul, neliniștit, coborându-se la rândul său. Bătrânul deținut chipzuia. Da," spuse el, asta trebuie să fie." Cel de-al patrulea perete al carcerei dă într-o galerie exterioară un fel de drum pe care trec patrulele și vechează santinelele. Ești sigur?" Am văzut chipiul și vârful puștii unui soldat și m-am tras repede înapoi ca să nu mă vadă și el." Ce-i de făcut?" întrebă Dantes. Vezi bine că e cu neputință de fugit din celula asta." Și atunci?" întrebă din nou tânărul. Atunci," răspunse bătrânul deținut, facă-se voia domnului." Și peste chipul lui se așternu vălul unei adânci semnări. Dante să-l privi cu uimire și cu admirație totodată pe omul acesta care renunța cu atâta filozofie la o speranță nutrită vreme îndelungată. Acum vrei să-mi spui cine ești?" îl întrebă el. Doamne, sigur că vreau, dacă te mai interesează acum când nu te mai pot ajuta cu nimic." Mă poți ajuta linându mi suferința și întărindu-mă, căci îmi pari un puternic între puternici Abatele surâse cu tristețe Sunt abatele Faria, spuse el, deținut din 1811, după cum știi, în castelul Dif. Dar și până atunci am fost închis timp de trei ani în fortăreața Fenestrele În 1811 m-au adus din Piemont în Franța atunci am aflat că soarta, care în timpul acela părea să-i fie supusă, îi dăruise un fiul lui Napoleon și că fiul acesta fusese numit încă din Leagăn, rege al Romei. Pe atunci nici nu mi-ar fi trecut prin minte ceea ce mi-ai spus, adineauri, că peste patru ani colosul va fi răsturnat. Cine domnește în Franța? Napoleon al doilea? Nu, Ludovica al XVIII-lea. Ludovic al XVIII-lea, fratele lui Ludovical XVI-lea?" Ciudată și nepătrunsă e voința cerului. Ce-a urmărit soarta doborând omul pe care îl ridicase și ridicându-l pe acela pe care îl doborâse? Dantes nu-și mai lua ochii de la bătrânul care își uitase pentru o clipă propria lui soartă, ca să se gândească la soarta lumii. Da, da," urmă el, e la fel ca în Anglia." După Carol I, Cromuiel, după Cromuiel, Carol II și poate că după Iacob al II, vreun ginere, vreo rudă, vreun principe de Orania. Un stateholder va deveni rege și atunci se vor face noi concesii poporului, se va face o nouă constituție, va fi libertate. Toate astea tu ai să le vezi, tinere! Adăugă el, privindu-l pe Dantez cu ochi strălucitori și adânci, așa cum trebuie să fi fost ochii profeților. Ai vârsta ca să le poți vedea și le vei vedea." Da, dacă ies de aici." Așa e," spuse abatele Faria. Suntem deținuți. Sunt clipe când uita asta și, din pricina că ochii mei străpung zidurile, sunt clipe când mă cred liber." Dar de ce te-au închis?" De ce m-au închis? Fiindcă am visat în 1807 planul pe care Napoleon a vrut să-l îndeplinească în 1811. Pentru că, asemenea lui Machiavelli, în mijlocul principatelor neînsemnate care fac din Italia un cuib de mici regate, tiranice și șubrede, am vrut un singur imperiu mare, unit și puternic. Pentru că mi s-a părut că mi l-am găsit pe Cezar Borgia în persoana unui neghiob încoronat, care s-a prefăcut că mă înțelege ca să mă trădeze mai bine. Am nutrit și eu planul lui Alexandru al VI-lea și al lui Clement al VII-lea, dar el nu va fi niciodată îndeplinit, fiindcă l-am făurit zadarnic, iar Napoleon nu l-a putut duce la capăt. Italia fără îndoială că e blestemată și bătrânul își plecă fruntea. Dantes nu înțelegea cum își poate un om risca viața pentru a asemenea lucruri. E adevărat că dacă îl cunoștea pe Napoleon, dacă îl văzuse și îi vorbise, în schimb, nu avea habar cine ar fi putut fi Clement al vii și Alexandru al VI-lea. Nu ești dumneata preotul despre care toată lumea din castelul Dif crede că e bolnav?" întrebă el, începând să împărtășească părerea temnicerului. Despre care crede că e nebun vrei să zici, nu-i așa? Nu îndrăzneam, zâmbi Dantes Da, da, continuă faria râzând cu amărăciune Da, eu sunt acela care trece drept nebun Eu sunt acela care, de multă vreme încă, îi înveselește pe oaspeții închisorii noastre Și i-ar înveseli și pe copoi, dacă ar exista copoi în sălașul durerii fără nădejde Dantes rămase o clipă neclintit și tăcut. Așadar, renunți la evadare," întrebă el. Văd că fuga nu-i cu putință. Ar însemna să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și să încerci ceea ce Dumnezeu nu vrea să îndeplinească. De ce te descurajezi? Ar fi prea mult să-i ceri soartei ca să-i izbutești de la prima încercare." Nu poți să reîncepi în alt sens ce-ai făcut acum? Dar știi oare ce am făcut ca să-mi cere astfel să mai încep o dată? Știi oare că mi-au trebuit patru ani ca să-mi încropesc neltele astea? Știi că sunt doi ani de când tot zgârii și scobesc un pământ tare ca granitul? Știi că a trebuit să scot bolovan pe care altădată nici n-aș fi crezut că-i pot clinti? Că am petrecut zile întregi în munca asta titanică, și că uneori seara eram fericit dacă scoteam un degetar de ciment învechit și tare ca piatra? Știi, oare, știi că pentru a ascunde tot pământul și toate pietrele pe care le scoteam, mi-a trebuit să străpung bolta unei scări, în golul căreia le-am îngropat rând pe rând, în așa fel încât acum golul e plin și n-aș mai avea unde să pun un pum de țărână? Știi, în sfârșit, că eram sigur că am să-mi ating ținta. Că puterea pe care mi-o simțeam era doar atâta cât să-mi duc munca asta la capăt. Și iată, Dumnezeu nu numai că mă face să o iau de la început, dar îmi și mută celul cine știe unde. Da, îți spun, îți repet, n-am să mai încerc nimic de acum înainte ca să-mi recapăt libertatea, fiindcă Dumnezeu vrea să fie pierdută pentru totdeauna. Edmond plecă fruntea pentru a nu fi silit să-i mărturisească omului acestuia că bucuria de a avea un tovarăș îl împiedica să simtă câtă milă ar fi trebuit pentru durerea deținutului care nu putuse să se salveze. Abatele Faria se așeză pe pat, iar Edmond rămase în picioare. Tânărul nu se gândise niciodată la fugă. Există lucruri care par atât de imposibil de înfăptuit încât nici nu-ți dă prin minte să le încerci, și le ocolești din instinct. Să sape aproape 17 metri pe sub pământ, să dăruiești muncii acesteia trei ani din viață ca până la urmă, dacă izbutești, să ajungi în fața unei prepăstii care dă în mare, să te arunci de la 15, de la 20, de la 30 de metri, poate, ca să-ți strivești țeasta, Căzând peste vreo stâncă, dacă nu cumva te-au ucis mai înainte plumbii santinelelor Să fii silit dacă scapi de toate primejdiile acestea, să străbați notând o lege. Era prea mult ca să nu te resemnezi, iar Dantes fusese pe cale de a împinge resemnarea până la moarte Dar acum, când văzuse un bătrân agățându-se de viață cu atâta energie și dându-i o pildă de hotărâre desperată Tânărul căzut pe gânduri și începuse să-și măsoare curajul. Un altul încercase ceea ce lui nici măcar nu îi trecuse prin minte să facă. Un altul, mai puțin tânăr, mai puțin puternic, mai puțin priceput, își făcuse rost prin dibăcie și răbdare de toate uneltele trebuitoare pentru încercarea de necrezut, pe care doar o măsurătoare greșită o făcuse să dea greș. Un altul făcuse toate acestea. Nimic nu era cu neputință pentru Dantes. Faria străpunsese 16 metri și jumătate. El va străpunge treizeci. Faria, la cincizeci de ani, muncise trei ani fără răgaz pentru asta. El n-avea decât jumătatea vârstei lui Faria și va munci șase ani. Faria, abatele, savantul, omul bisericii. Nu se temuse să înoate de la castelul Dif până la insula Dom, Ratonio sau Lemer. El Edmon, marinarul, el Dantescu, cu fundătorul îndrăzneț care a căutat de atâtea ori în fundul mării o crenguță de mărgean, să dea înapoi când e vorba de înotat o leghe? Cât timp trebuie să noți ca să străbați o leghe? Un ceas. Și n-a rămas el ceasuri întregi în mare, fără să pună piciorul pe uscat? Nu, Dantes n-avea nevoie decât să fie încurajat printr-o pildă. Tot ce altul ar fi putut îndeplini, Dantes va îndeplini. Tânărul chipzuie o clipă. Am găsit ceea ce căutai," spuse el. Faria trăsării. Ai găsit?" întrebă el. Ridicând capul cu un gest care arăta că dacă Dantes spunea adevărul, descurajarea tovarășului său se va spulbera curând. Ia spune, ce ai găsit?" Tunelul pe care l-ai făcut ca să ajungi aici, așa e că merge în aceeași direcție cu galeria exterioară?" Da. Trebuie că nu-i depărtat de coridor cu mai mult de 15 pași." Cel mult cu atât. Ei bine." Să săpăm în mijlocul tunelului un drum lateral, ca un braț de cruce De data asta să măsori mai exact Vom ieși în galeria exterioară Vom ucide santinela și vom evada Ca să ne reușească planul, nu ne trebuie decât curaj Dumneata ai Ne trebuie putere, eu am destulă Nu mai spun că ne trebuie și răbdare Dumneata ai dovedit-o Rămâne să o dovedesc și eu Stai o clipă Răspunse abatele: Tu n-ai știut, dragul meu, ce fel de curaj am eu și cum socotesc să-mi folosesc puterea. Cât despre răbdare, cred că am avut destule dacă mi-am început în fiecare dimineață munca de noapte și în fiecare noapte munca de dimineață. Dar, ia aminte, tinere. Pe atunci credeam că îl slujesc pe Dumnezeu liberând una din creaturile sale care, nefiind vinovată, nu putea fi o sândită. Și acum nu e același lucru? întrebă Dantes. Oare de când ne-am întâlnit? Te-ai găsit vinovat cu ceva? Nu, dar nici nu vreau să mă fac vinovat. Până acum credeam că n-am de-a face decât cu lucrurile. Și iată că tu îmi propui să am de-a face cu oamenii. Am putut să străpung un zid și să distrug o scară, dar nu voi putea să străpung o inimă și să distrug o viață de om. Dantes, tresări mirat. Cum? întrebă el. Te-ar opri asemenea lucruri dacă ai putea să-ți recâștigi libertatea? Dar tu, întrebă Faria, de ce nu ți-ai doborât într-o seară temnicerul cu piciorul și de ce nu te-ai îmbrăcat în hainele lui ca să fugi? Fiindcă nu mi-a dat prin minte," răspunse Dantes. Fiindcă prin firea ta e o asemenea silă pentru astfel de crime, pentru astfel de grozăvi, încât nici nu te-ai gândit măcar să le săvârșești," spuse bătrânul. Fiindcă lucrurile simple și îngăduite poftelor noastre firești, ne dau de veste că nu trebuie să călcăm alături de drepturile noastre." Tigrul, sângeros din fire și al cărui rost e să fie sângeros, n-are nevoie decât de un lucru, să simte când e prada aproape. Instinctul lui e așa și el îi se supune. Dar omului din potrivă îi e silă de sânge. Nu legile sociale îl fac să-i fie silă de crime, ci legile firești. Dantes se simți încurcat. Într-adevăr. Aceasta era explicația celor ce se petrecuseră, fără să-și dea seama în mintea sau în inima lui, căci sunt unele gânduri care vin din minte și altele care vin din inimă. De aproape 12 ani de când sunt întemnițat, continuă Faria, m-am gândit la toate evadările celebre. Nu prea au reușit multe. Evadările norocoase, cele încununate de succes de plin, sunt evadările chipzuite cu grijă și pregătite pe îndelete. Mai sunt apoi cele pe care le prilejuiește și întâmplarea. Astea sunt cele mai bune. Să așteptăm un prilej, crede și, dacă se ivește cumva, să-l folosim. Dumnata ai putut să aștepți, oftă Dantes. Munca îndelungată ți-a umplut zilele, iar când navei aveai munca, aveai speranțele care te consolau. Dar nu făceam numai atât, spuse Abatele. Ce altceva mai făceai? Scriam sau studiam? Ți se dă hârtie condei și cerneală? Nu, răspunse Abatele, dar mi le fac singur. Îți faci hârtie condeie și cerneală? Se miră Dantes. Da. Dantes îl privi cu admirație, dar se cam îndoia de cele auzite. Faria îi observă îndoiala. Când ai să vii la mine," îi spuse el, îți voi arăta o lucrare întreagă, rod al gândurilor și cercetărilor întregei mele vieți, lucrare gândită de mine în umbra coliseului din Roma, la picioarele coloanei San Marco din Veneția, pe țărmul lui Arno, la Florența, și pe care nu mi-ar fi trecut prin minte că temnicerii îmi vor lăsară gaz. Să o întocmesc între zidurile castelului DIF. E un tratat asupra posibilității unei monarhii generale în Italia. Are mărimea unui volum in quarto. Și l-ai scris dumneata? Eu l-am scris, pe două cămăși. Am inventat un preparat care face pânza netedă și compactă ca pergamentul. Ești chimist? Puțin. L-am cunoscut pe Lavoisier. Dar pentru asemenea lucrare a trebuit să faci cercetări istorice, nu cumva ai și cărți. La Roma aveam aproape 5.000 de volume în bibliotecă. Tot citindu-le și recitindu-le, am descoperit că 150 de lucrări bine alese pot cuprinde dacă nu rezumatul tuturor cunoștințelor omenești, măcar tot ce este folositor unui om să cunoască. Mi-am dăruit trei ani din viață cititului și recititului acestor 150 de volume, în așa fel încât le știam aproape pe din afară când am fost arestat. În închisoare, căznindu-mi puțin mintea, mi le-am reamintit pe de întregul. Așa se face că aș putea să-ți spun pagini din Tucidide, Xenofon, tit Liviu. Tacit, Strada, Dante, Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Machiavelli Nu ții în șir decât pe cei mai importanți Asta înseamnă că știi mai multe limbi Vorbesc cinci limbi vii Germana, franceza, engleza, italiana și spaniola Cu ajutorul limbii grecești vechi înțeleg greaca modernă Numai că mă descurc greu cu ea De aceea o studiez acum o studiezi?" miră Dantes. Da, mi-am făcut un vocabular din cuvintele pe care le știu. Am aranjat cuvintele, le-am combinat, le-am întors și le-am sucit în așa fel, încât îmi pot exprima gândirea cu ajutorul lor. Știu aproape o mie de cuvinte și atâtea mi-ajung la nevoie, deși în dicționar cred că se găsesc o sută de mii. N-am să pot vorbi prea frumos." În schimb, mă pot face înțeles de minune și atât mi-e de ajuns. Din ce în ce mai uimit, Edmond începuse să creadă că omul acesta ciudat avea o minte supranaturală. Voind să-i găsească un cusur cât de mic, îl întrebă: Dar dacă nu ți s-a dat condei, cu ce ai putut să scrii un tratat atât de mare? Mi-am făcut condeie cum nu se poate mai bune și care ar fi mai cerute decât cele obișnuite dacă ar fi cunoscute. Le-am făcut din cartilajele capetelor de pești, care ni se dau în zilele de post. De aceea aștept totdeauna cu plăcere miercurea, vinerea și sâmbăta, când nădejduiesc să măresc provizia de condeie. Cea mai plăcută ocupație pentru mine, trebuie să-ți mărturisesc, sunt cercetările mele istorice. Coborând în trecut, uit prezentul. Mergând liber de-a lungul istoriei, uit că sunt un deținut. Dar cerneala?" întrebă Dantes. Din ce ți-ai făcut cerneală?" Pe vremuri exista o sobă în zid, în carcera mea. Soba a fost înfundată cu puțin înainte de a sosi eu aici, dar se făcuse foc în ea an de rândul. Tot interiorul sobei e căptușit cu funingine." Dizolv funinginea în rația de vin care mi se dă în fiecare duminică și capăt o cerneală excelentă. Pentru notele deosebite care trebuie să atragă privirea, mă încep în deget și scriu cu sânge. Și când am să pot vedea toate acestea? întrebă Dantes. Când vrei, răspunse Faria. O, chiar acum, strigă Dantes. Atunci urmează-mă, spuse abatele. Și reintră în tunelul subteran, unde dispăru curând Dantes îl urmă Capitolul 17 Celula abatelui După ce trecu încovoindu-se, dar cu destulă ușurință, prin coridorul subteran Dantes ajunse la celălalt capăt al coridorului, care dădea în celula abatelui Acolo trecerea se îngusta și lăsa un spațiu prin care abia dacă se putea strecura un om târându-se. Celula abatelui era pardosită cu lespezi. Ridicând-o astfel de lespede din unghierul cel mai întunecos al încăperii, își începuse faria nevoioasa lui muncă, al cărei sfârșit fusese văzut de dantes. De cum intră și se ridică în picioare, Tânărul cercetă cu deosebită atenție încăperea. La prima vedere nu se zărea nimic neobișnuit. Abia e 12 și un sfert, spuse abatele. Mai avem câteva ore înaintea noastră. Dantes se uită în preajmă, căutând orologiul după care abatele putuse să spună atât de exact ora. Uită-te la razele care pătrund prin fereastra mea și la liniile pe care le-am desenat pe zid îi explica abatele datorită liniilor acestora combinate cu dubla mișcare a pământului și cu elipsa descrisă de el în jurul soarelui știu ora mai exact decât dacă aș avea un ceas pentru că un ceas se poate strica pe câtă vreme pământul și soarele se mișcă totdeauna cu exactitate dantes nu înțelese nimic din toată această explicație el crezuse toată viața lui privind cum se ridică soarele apoi a munților și cum se culcă în Mediterana, că astrul acesta se mișcă și nu pământul. Dubla mișcare a globului de care nu-și dăduse seama deși trăia pe pământ, îi se părea aproape cu neputință. În cuvintele tovarășului său, întrezărea tainele științei, la fel de vrednice de a fi scormonite ca și minele de aur și de diamante pe care le vizitase pe când era copil, în timpul unei călătorii la Golconda Abia aștept să-ți cercetez comorile, îi spuse el abatelui Faria se îndreptă spre soba din zid și cu dalta mișcă o piatră care mai de mult servise drept vatră și în dosul căreia se ascundea o groapă destul de adâncă În groapa aceea se găseau toate lucrurile despre care îi vorbise el lui Dantes Ce vrei să vezi mai întâi? întrebă el arată lucrarea dumitale despre regalitatea în Italia. Din dulapul său prețios, Faria scoase trei sau patru suluri de pânză, răsucite ca foile de papirus. Sulurile erau formate din fâșii late cam de patru degete și lungi de 18 degete, numerotate și acoperite de un scris pe care Dante putut să-l citească deoarece era în limba italiană, iar el, fiind din Provența, Înțelegea foarte bine această limbă. Iată, continua Batele, întreaga lucrare e aici. Abia acum vreo opt zile am scris sfârșit în josul celei de-a și opta fâșii. Am folosit pentru ea două dintre cămășile mele și toate batistele pe care le aveam. Dacă am să mă eliberez vreodată și dacă voi găsi în toată Italia vreun tipograf destul de îndrăzneț ca să o tipărească, atunci îmi va merge faima. Îmi dau seama," răspunse Dantes. Și acum arată-mi, te rog, condeile de care te-ai folosit, ca să o scrii." Iată-le," spuse Faria, și arătă un bastonaș lung de vreo zece degete și gros cât mânerul unei pensule. La capătul bastonașului era legat unul dintre cartilajele despre care îi vorbise lui Dantes. Cartilajul, purtând încă urme de cerneală, avea vârful alungit și despicat, ca o pană obișnuită Dantes îl cercetă căutând din ochiul alta Cu ajutorul căreia pana a putut să fi tăiat atât de exact Cauți briceagul, nu-i așa? Îl întrebă Faria E ca mea Ca și pe cuțitul ăsta l-am făcut dintr-un sfeșnic vechi de fier Briceagul tăia ca un brici Cât despre cuțit avea însușirea că putea servi la fel de bine și drept pumnal Dante se examină obiectele cu aceeași atenție cu care, pe vremuri, în dughenele negustorilor de curiozități din Marsilia, examinase uneltele făcute de sălbatici și aduse din mările sudului, de către căpitanii de cursă lungă. Cerneala știi de unde o iau," urmă Faria. Nu-mi fac decât atunci când am nevoie. Acum nu mă uimește altceva decât că ți-au ajuns zilele pentru toată munca asta." Mai aveam și nopțile," răspunse Faria. Nopțile?" se miră Dantes. Doar noi fi asemenea pisicilor care văd și noaptea." Nu, dar Dumnezeu i-a lăsat omului inteligența ca să-i ajute să sărăcia simțurilor. Mi-am făcut rost de lumină." Cum asta?" Iau grăsimea din carnea ce mi se aduce, o topesc și scot un fel de ulei gros." Privește, asta e lumânarea mea." Și abatele îi arătă lui Dantes un fel de lampion, semănând cu cele folosite pentru iluminatul străzilor Dar focul? Iată două pietre și cârpa arsă Dar chibriturile? M-am prefăcut că sufer de o boală de piele și am cerut sulf Mi s-a dat Dantes puse obiectele pe masă și plecă fruntea, copleșit de perseverența și de puterea minții abatelui dar nu încă totul, vorbi faria. Doar nu puteam să pun toate comorile într-o singură ascunzătoare. Hai să închidem pe asta. Puse rălespedea la locul ei. Abatele presără peste ea puțin praf, călcă deasupra ca să șteargă urmele golurilor, apoi se îndreptă spre pat și îl dădu la o parte. În dosul lui. Ascunsă după o piatră care o închidea aproape perfect, se găsea o groapă, iar în groapă, o scară de frânghie lungă de vreo 8 sau 10 metri. Dantes o cercetă. Era cât se poate de solidă. Cine ți-a dat frânghia pentru scara asta minunată?" întrebă el. Mai întâi câteva din cămășile mele, apoi cear șafurile de pe pat destrămate în timpul celor trei ani de captivitate de la fenestrele." Când m-au adus aici, am găsit mijlocul de a aduce firele cu mine. Aici mi-am continuat munca. Dar n-au observat că cearșafurile de pe patul dumitale nu mai aveau tivuri? Le-am cusut din nou. Cu ce le-ai cusut? Cu acul acesta. Și abatele, desfăcând o zdreanță din veșmântul său, îi arătă lui Dantes un os de pește lung, ascuțit, la al cărui capăt se mai găsea încă un fir de ață. Da, urma abatele. Mă gândisem la început să desprind zăbrelele și să fug prin fereastra asta, care e ceva mai largă decât acelulei tale, după cum vezi. Aveam de gând să o lărgesc și mai mult în ziua evadării. Dar am observat că fereastra dă în curtea interioară și am renunțat la planul meu, fiindcă mi s-a părut prea nesigur. Am păstrat totuși scara pentru cine știe ce împrejurare neprevăzută pentru vreuna din evadările despre care ți-am vorbit, prilejuite de întâmplare. Părând că examinează scara, Dantes se gândea acum la altceva. Îi venise o idee. Oare omul acesta atât de inteligent, de iscusit și de profund, nu va putea să vadă limpede în beznele propriei lui nenorociri, în care el nu deslușește niciodată nimic? La ce te gândești?" îl întreba abatele zâmbind și, luând tăcerea lui Dantes, drept semnul unei admirații adânci. Mai întâi mă gândeam ce inteligență uriașă ți-a trebuit să risipești ca să ajungi unde ești acum. Ce-ai fi făcut dacă ai fi fost liber?" S-ar fi putut să nu fac nimic. Prisosul minții mi s-ar fi împrăștiat, poate, pentru lucruri fără importanță." Numai nenorocirea e în stare să sape până la unele tainițe misterioase, ascunse în inteligența omului. Praful de pușcă are nevoie de presiune ca să explodeze. Temnița a adunat la oaltă toate însușirile mele împrăștiate aici colo. Ele s-au ciognit într-un spațiu îngust și, după cum știi, din ciognirile norilor se naște electricitatea, din electricitate fulgerul, iar din fulger lumina. Nu! Nu știu nimic, mărturisi Dantes, mâhnit de neștiința sa. Unele dintre cuvintele pe care le rostești n-au niciun înțeles pentru mine. Ce fericit ești că știi atâtea! Abatele zâmbi. Nu spuneai mai adinea că te gândești la două lucruri? Ba da. Și nu mi l-ai spus decât pe cel din tâi. Care e al doilea? Al doilea este că mi-ai povestit viața dumitale și nu o cunoști pe a mea. Viața ta e prea scurtă, tinere, ca să cuprindă în ea evenimente însemnate. Dar cuprinde o imensă nenorocire, o nenorocire pe care n-am meritat-o. Și, ca să nu-l mai blestem pe Dumnezeu cum am făcut-o uneori, aș fi vrut să mă pot lega de oamenii care mi-au adus-o. Te crezi nevinovat? Cu totul nevinovat! Ți-o jur pe capetele singurelor ființe care-mi sunt dragi, pe al tati și pe a lui Mercedes." Haide," vorbia batele închizând ascunzătoarea și trăgând patul la loc, spune povestea vieții tale." Dantes îi istorisi atunci ceea ce numea povestea vieții lui, adică o călătorie în India și două-trei călătorii în Levan. Ajunse în sfârșit la ultima călătorie." la moartea capitanului Leclerc, la pachetul predat de el pentru Marele Mareșal, la scrisoarea acestuia adresată unui oarecare domn noartie. Îi povestia batelui despre sosirea la Marsilia, despre întâlnirea cu taicăsu, despre dragostea cu Mercedes, despre masa de logodnă, despre arestare, interogatoriu, închiderea provizorie la Palatul Justiției și întemnițarea definitivă la Castelul Dif. Ajuns aici, Dantes nu mai știa nimic, nici măcar cât timp fusese deținut. Când termină povestirea, abatele chipzuie adânc. Există o axiomă juridică dintre cele mai înțelepte și care ne duce, după cum îți spunea mai la ideea că, dacă nu cumva gândul rău se naște odată cu un organism stricat, firii omului îi esilă de crimă. Și totuși, civilizația ne-a dat nevoi vicii pofte nefirești, care ne influențează uneori, ne înăbușe instinctele bune și ne împing spre păcat. De aici se trage Maxima. Dacă vrei să-l descoperi pe vinovat, caută-l mai întâi pe acela căruia crima săvârșită i-a putut fi folositoare. Cui îi putea folosi pieirea ta? Doamne, cui putea să-i folosească? Nimănui! Sunt prea neînsemnat." Nu-mi răspunde așa, fiindcă răspunsul n-are nici logică, nici înțelepciune. Totul e relativ, dragul meu, de la regele care stă în calea moștenitorului său și până la slujbașul mărunt care stă în calea colegului său neprevăzut în buget. Dacă regele moare, moștenitorului îi rămâne o coroană. Dacă slujbașul moare, colegul moștenește o leafă de 1200 de livre." Mia asta și 200 de livre formează venitul lui. Ea este la fel de necesară pentru trai pe cât îi sunt regelui cele 12 milioane. Fiecare ins, de la cea mai joasă și până la cea mai înaltă treaptă socială, are în jurul său o mică lume de interese, cu vârtejurile și atomii ei strâmbi, asemenea lumilor lui de doar atât că lumile astea se lărgesc tot mai mult pe măsură ce se înalță. E ca un fel de spirală răsturnată, sprijinându-se pe vârf printr-un joc al echilibrului. Și acum, să ne reîntoarcem la lumea ta. Erai pe cale de a fi numit căpitan al faraonului? Da. Erai pe cale de a te căsători cu o fată frumoasă? Da. Avea cineva interes să nu ajungi căpitan al faraonului? Avea cineva interes să nu te însori cu Mercedes? Răspunde-mi mai întâi la prima întrebare. Buna rânduială e cheia tuturor problemelor. Avea cineva interes să nu ajungi căpitan al faraonului? Nu, eram foarte iubit pe bord. Dacă marinarii și-ar fi putut alege un șef, sunt sigur că m-ar fi ales pe mine." Un singur om avea un motiv oarecare ca să-mi poarte pică. Mă certasem cu el puțin mai înainte și i-am propus un duel pe care l-a refuzat. Așa. Și cum se numea omul acesta? Danglar. Ce funcție avea pe bord? Agent contabil. Dacă ai fi ajuns căpitan, l-ai mai fi păstrat în postul său? Nu l-aș mai fi păstrat dacă ar fi depins de mine, fiindcă mi s-a părut că observ unele nereguli în socotelile lui Bine, acum spunem dacă a fost cineva de față la ultima ta convorbire cu capitanul Lecler Nu, eram singuri Și n-a putut nimeni să audă ce ați vorbit? Ba da, fiindcă ușa era deschisă Ba chiar... ia stai, da, da Danglar a trecut chiar în clipa când capitanul Lecler îmi dădea pachetul pentru Marele Mareșal Bun, făcua abatele, suntem pe calea cea bună Ai luat pe cineva cu tine când ai coborât în insula Elba? Nu, m-am dus singur Și ți s-a încredințat o scrisoare? Da, mi-a dat-o Marele Mareșal Ce ai făcut cu scrisoarea? Am pus-o în portofoliu Avei deci portofoliu cu tine. Cum putea să încapă în buzunarul unui marinar portofoliul în care era loc pentru o scrisoare oficială? Ai dreptate. Lăsați în portofoliul pe bord. Deci, abia pe bord ai pus scrisoarea în portofoliu? Da. Și de la o până pe bord, ce ai făcut cu scrisoarea? Am ținut-o în mână. Când te-ai urcat pe faraon, a putut să vadă oricine că ai o scrisoare în mână? Da. Și danglar? Și danglar. Atunci ascultă-mă cu băgare de seamă. Caută să-ți adun toate amintirile. Îți aduce aminte în ce termen era redactat denunțul? Sigur, l-am citit de trei ori și mi-a rămas în minte fiecare cuvânt. repetă mi și mie. Dantes se gândi o clipă. Iată-l, spuse el. Ți-l repet cuvânt cu cuvânt. Domnul procuror Regal este înștiințat de către un prieten al tronului și al religiei, că numitul Edmond Dantes, secund pe nava faraonului, sosită în dimineața aceasta de la Smirna, după ce a trecut pe la Neapole și Portoferaiu, i-au fost încredințate de către Murat, o scrisoare pentru uzurpator, și de către uzurpator, o scrisoare pentru un comitet bonapartist din Paris. Dovada crimei sale se va găsi dacă va fi arestat, căci scrisoarea se află fie la el, fie la taică său, fie în cabina sa de pe bordul faraonului. Abatele ridică din numeri. E limpede ca lumina zilei," spuse el. Trebuie ca ai o inimă tare naivă și tare bună dacă n-ai ghicit din capul locului cum stau lucrurile." Crezi?" Strigă Dantes. O prea ar fi ticălos Cum scria de obicei Danglar? Avea un scris frumos cu litere aplecate spre dreapta. Și cum era scris denunțul anonim? Cu litere aplecate spre stânga. Abatele zâmbi. Prefăcut, nu e așa? Prea sigur ca să fi fost prefăcut. Ea privește. Abatele, Locondeiul sau ceea ce numea el Condei. Îl muie în cerneală și scrise cu mâna stângă, pe o fâșie de pânză gata pregătită, primele două-trei rânduri ale denunțului. Dantes se dădu înapoi și îl privi aproape îngrozit. E uimitor!" strigă el. E uimitor cum seamănă scrisul!" Asta pentru că și denunțul a fost scris cu mâna stângă. Știi? Am observat un lucru." Care?" Toate rândurile scrise cu mâna dreaptă se deosebesc între ele, pe când toate rândurile scrise cu stânga se aseamănă. Va să zic că ai văzut tot, ai observat tot. Să mergem mai departe. Da, da. Să trecem la o a doua întrebare. Ascult. Avea cineva interes să nu te însori cu Mercedes? Da, un tânăr care o iubea. Cum îl cheamă? – Fernan. – E un nume de spaniol? – El era catalan. – Crezi că ar fi fost în stare să scrie denunțul? – Nu, el cel mult m-ar fi înjunghiat, atâta tot. – Da, așa e firea spaniolilor. – De ucis, ucid, dar nu sunt lași. De altfel, continuă Dantes, habar n-avea de toate amănuntele cuprinse în denunț. Nu le spuse și nimănui, nimănui, nici chiar iubitei, nici logodnicei mele. Atunci, danglar este. Oh, acum sunt sigur.